En 1863, Gabriele Danuncio, poeta i dramaturg italià. Al 1922, Jacques Ruach, escriptor nord-americà. I al 1928, Edgar Talvi, dramaturg també nord-americà. Ara passem als de funcions del dia 12 de març. Vicente García de la Huerta, escriptor i bibliotecari espanyol. Al 1891, Theodore de Vanville, poeta francès. Al 1916, Marie von Ebner Schenbach, escriptor austríaca. El 1925, Arkadi Averenchenko, escriptora holandesa que després, us llegirem un petit fragment del seu netgibre, el seu diari. El 1950, Henrik Mann, escriptor alemany. al 1979, Agustín Costa, escriptor cubà. I al 2001, Robert Luldum, novel·lista nord-americà. El 13 de març va néixer al 1869 Ramon Menéndez Pidal, historiador espanyol. I el 1925, Medardo Fraile, escriptor i professor espanyol. Ara passem a les defuncions del dia 13 de març. El 1711, mor Nicolas Boaló, poeta i historiador francès. El 1975, Ivo Andritsch, novel·lista i goslau. Li van donar el Premi Nobel a la literatura al 1961. El 2003, Howard Fast, novel·lista, Nord-Amèrica. El 14 de març, neixen al 1823, Tedor de Vanville, poeta francès. El 1869, Maxim Gorky, escriptor rus. El 1889, Arturo Capdevila, escriptor argentí. Al 1905, Gerom Aragon, assagista francès. I al 1913, 37, Baltassar Porcel, escriptor mallorquí en català. Ara passem a les defuncions del 14 de març. El 1883, Karl Marx, sociòleg i pensador alemany. El 15 de març neixen el 1518 Giovanni Maria Secchi, dramaturg i polític italià. El 1830, Paul Heise, escriptor alemany, que li van donar el Premi Nobel el 1910. I el 1916, Blas de Otero, poeta espanyol. Ara passem a les defuncions: El quaranta4 abans de Crist, Juli Cèsar, polític i escriptor romà. Al 1937, Howard Philipp Lovecraft, novel·lista Nord-amèrica. Al 1945, Pierre Dred de la Roelle, escriptor francès, i al 1970, Arttura de Mou, dramaturg francès. 16 de març. En aquesta data va néixer al 1825 Camilo Castelló Branco, escriptor portuguès. El 1839 René Xili Prodom, poeta i assassista francès, que va rebre el Premi Nobel al 1901. El 1892 neix César Vallejo, poeta peruà. Al 1906, Francisco Ayala, escriptor espanyol. Ara passem a les funcions. El el 1910, mort Juan de Dios Peza, escriptor mexicà. Al 1940, Selma Lagerlof, escriptora sueca, que va rebre el Premi Nobel al 1909. El 1968, el poeta, també suec, Juan Egellof. I el 1970, el 1797, Juan Pablo Forner, escriptor espanyol. El 17 de març de 1811 va néixer Karl Gutskov, escriptor alemany i el 1935 Luis Goytisolo, escriptor espanyol. El 1640 mor Phillips Massinger, dramaturg anglès. El 1680 l'escriptor francès François de la Rochefort Focal i el 1911 Antonio Fogazzarro, novel·lista italià. El 18 de març de 1813 neix Friedrich Hebel, dramaturg alemany. El 1842 ho fa Estefan Maiermer, poeta francès. Al 1874, Geron Taró, escriptor francès. El 1911, Gabriel Celaya, poeta espanyol. El, el 1932, l'escriptor nord-americà John Abdaig. I al 1933, Sergio Pitol, escriptor mexicà. El 1768 mor Lorenz Stern, escriptor irlandès. Al 1956 ho fa Luis Bromfield, normalista d'Estats Units. Al 1989 Francisco García Pavón, escriptor espanyol. Al 1994 José Coronel Urtecho, poeta nicaragüent. I finalment, al 1996, Odisseo Seliti, poeta grec, guanyador del Premi Nobel l'any 1979. Fins aquí les efemèrides, i ara giraran el fragment del, del diari d'Anna Frank, tal com us hem dit abans, el Paul i el Víctor. Vendres 21 de juliol de 1944. Estimada Kitty, m'han tornat les esperances. A la fi les coses funcionen. Sí, de veritat, tot va de primera. Notícies bomba! hi ha hagut un atemptat contra Hitler i aquesta vegada no han estat dos comunistes jueus o els capitalistes anglesos, sinó un germaníssim general alemany que és compta i jove més. La divina providència li ha salvat la vida a Führer i, malauradament, només ha patit rascades i cremades. Algun dels oficials i generals més pròxims han resultat morts o ferits. L'autor principal de l'atemptat ha estat afinat quan Joanet li fa una resposta de tan, tan caminar i el seu oficial en cap al crida. En Joanet agafa l'escopeta i exclama Tu volies matar el Führer? Tu has ben guanyat! li engega un tret i el cap capmanera que ha gustat de en Joanet passa millor vida o millor mort. Al final, tot plegat, passarà que els senyors oficials es cagaran les calces de por quan s'ho peguin amb un soldat o quan haixin de donar ordres en, el, en algun lloc perquè els soldats tindran l'autoritat i poders que ells. Em segueixes o anat per la tangent. No puc fer-hi més. Estic més contenta per ser coherent. Si penso que a l'octubre ja podré tornar a ocupar el meu lloc a les aules... Ai, que no acabo de dir que no em vull precipitar. Perdone'm, no és per res que tinc fama de ser un repat de contradiccions. La teva, Anna Maria Frank. I ara que hem acabat la lectura d'Anna Frank, Farem una tertúlia per parlar del llibre teat, que com recordareu és 4 tertulins del salvatge a oest. En Jerónimo Stilton, sortint del treball, es troba amb el seu cosí i per l'inagració del seu restaurant li fa menjar 101 plats d'espaghetti. Aquests llibres són molt divertits i d'aventures i al final del llibre hi ha jocs. Aquest llibre no té olors, però us animem a llegir-lo perquè tot i que no en tingui, està ple d'aventures del salvatge a oest. D'aquesta autora hi ha molts llibres. A mi aquest llibre m'ha agradat molt, sobretot per les aventures impressionants del Jerónimo i perquè m'ha agradat les històries de l'oest. Però cal dir que la meva companya Laura i jo ens hem llegit el llibre en castellà. Paul, a tu què t'ha semblat? El meu personatge preferit és en Benjamí, perquè vol semblar un cowboy i no li para a demanar coses a en Jerónimo. En una part del llibre surt en Benjamí, li demana un cavall, i els altres també et demanen un. Jo canviaria alguna cosa del llibre, perquè el cosí d'en Jerónimo al principi li diu que per la inauguració del restaurant li fa menjar 100 un plats d'espagueti, que se'ls acaba menjant, però agafa una digestió terrible. I així és com comença la història, i jo l'hauria començat d'una manera diferent. Ara li passo la paraula al meu company Víctor. Gràcies, Paul. A mi, el llibre m'ha semblat molt emocionant perquè el Gerònimo passa moltes aventures. Jo voldré canviar el llibre una petita part la que Gerònimo intenta domar el toro buble. Ho canviaria per un tiroteig que són els cintots del poble contra el malvat. I ara la presentadora es donarà la seva opinió. Dono... El meu personatge preferit és el Gerònimo perquè em fa riure molt. M'agrada tota la sèrie, des del primer llibre fins a l'últim. Tots són molt divertits. Mireu, Ara us presentaré els personatges, però abans prefereixo explicar-vos la part que m'ha agradat més del llibre. És quan en Jerònimo va tenir problemes amb el mig morofot, quan li trepitza el peu, quan parà el rol sense voler i en la flora al cap. Ara sí, us presento els personatges. En Jerònimo, la seva germana Tea, el seu germà Trampeta i el Benjamí, el nebot d'en Jerònimo. El meu llibre preferit de la sèrie d'en Jerònimo es titula «El regne de la fantasia». Tot va començar així, ben bé així. Ostres, ja m'ha semblat el Jerònimo. El primer que van regalar pel meu aniversari. El meu germà ja tenia el segon i el tercer. Així és com he arribat a conèixer el Jerònimo. Ara passem a la recomanació de llibres. Jo recomano el llibre M'aborreixo Vadimpol, de Toni Villalobos, publicat per l'editorial Barcanova. D'aquest llibre em va agradar sobretot una part, que és quan l'escola era molt avorrida. Jo recomano Intriga Luxor, publicat per Raula i escrit per Bonjorn Storland i il·lustrat per Tron Bresen. Pertany a la sèrie Els investigadors de l'art, que consta de quatre llibres, a Venècia, Luxor, Anchor i Nova York. Agradarà a les persones que els agradin els llibres de misteri. Jo voldria recomanar un llibre i una sèrie de cinc llibres. El llibre es titula El cavall tinta, publicat per l'editorial Barca Nova i escrit per Cristina Moreno. Ara diré la sèrie que vull recomanar. Jerónimo Stilton al regne de la fantasia, la que us vam parlar en el primer programa. Jo he volgut recomanar aquest llibre perquè a mi m'agraden els llibres d'aventures, que és el cas de Jerónimo Stilton al regne de la fantasia. I també m'agraden els llibres d'intriga, que és el cas del cavall de tinta. Jo recomano aquest llibre als nens més grans de 9 anys, que els agradin els llibres d'aventures i d'intriga. Laura, tu quin llibre recomanes? Jo recomano La caza del Nigro d'Antonio Martín, i editat per Everest, que és per les persones que no els facin angúnia perquè tallen cois. M'ha agradat perquè és d'aventures. I aquí acaba el programa número 9. Però això no és tot. Si us ha agradat aquest programa, no us perdeu... El proper programa número 10!